Goizuntan etorkinen gaiari lotzen gira eta orta zmintzatzeko gurekin e, Santzadugu e, nazioarteko kasetari baten e, ukaiteko e, migrazio gaietan e, aditua da espezializatua Hane, irazabal egunoan? Kaixo egunoan ira irazabal, azken denboretan e, entzunda, ba, etorkinen bideak aipatzen balima dira, gero eta gehiago Espainiatik etortzen direla, eta e, Europako Atena guztia Espainia bilakatu dela, hori ala da ala balitz e, zergatik? Bueno, azken hilabetetan, Italian e, gobernu berria ezbarri zenetik, eta Mateo Salvini ultrauzko indara barne-ministro benetik, E, akordio bat zeinatu du tripoliko gobernuarekin, libiako tripoliko gobernuarekin, eta bertako miliziekin etorrerat gehiarazeko. Beraz, e, gutxitu eginda libiatik italiara ideizan e, saiatzen diren e, onzien kopurua, baina e, aldi berean e, ba, beste idilide batzuk, idilide alternatibo batzuk e, ba, nola baite zuen maiteu dira. Eta horien artean, ba, migratzileak eta gerotak gehiago jodute bat Ba, Afrikaren eta, eta Espainiaren arteko kosta hori gurutozen e, saiatzen. E, Kontuan izan behar dugu benera, gobernuskan poko erakunden kontrako kriminalitzazio prozesu bat bizitzen ari garela Italien, non, e, beraien, gobernuskan poko erakunden ez zuten eskubiderik iteleko portuetan e, porturatzeko, eta beraz, bueno, ba, trafikatzaileak, mafiak e, proposatzen ari dira beste ibilbide alternatiko batzuk eta kasu horietan Ba, nolabait Espainiako kostak bihurtzen ari dira e, piskabat den fokua, baina kontualizan behar dugu eta estatistikak eskuan izan da, oraindik dik e, oso oso txikiak direla italiara edo kreziara iristen ziren migratzeleinko puruerekin e, konparatzen behar dugu. Italiara iristen dira oraindik e, jendeak nahizta Zalbinik e, e, aipatu zuen e, mugen istea eta aipatu dituzun neugiak aktu, oraino sartzen da jendea? Gertatzen ari dena da, e, pasaben abuztuaren ogeta dela eh, gobernu zampok erakunduen onzirik unionetan mediterraneo itsasoan. Ez dago errezkate onzirik mediterraneoan. E, dauden bakarrak dira e, frontek zen, edo bestela italiako e, ontzi, nilita, frontek zen onziak edo italiako onzin militarrak. Eta arduan e, itxerak ere ba, ba nolabait nabaritzun da informazio falta hori. Duela hainbat mm, egun ondoratzen bat izan zen eh, Libiako kostetatik urdin eta hainbat hildako egon ziren, baina Ez testigurik, eta oso zaila da iakitea bazar gertatzen ari den unionetan medikaran hita soan. E, Aipatzu duzu, e, trafikoa areagotu dela, e, esklabutza kasuak ere entzuten dira, horren aurka zerbait egiten da neurriak hartzen dira edo ez da ezerrikusten? Ez, ez e, oroa retzira neurriak hartu. Egia e, e, da Europako batasunak porpozatu zuela, iaz e, Afrikan migrazioaren gaineko akordio handi bategin, eta nola baik, niger diurtu, niger herrialdea biurtu, e, migrazioen nondin orakoen fokua edo puntu nagusia. orduan Europako Batasunaren ireia zen, nigerren hotspot edo erregistroguneak sortzea, eta beraz, migrazioak bertan geratzea. Hau, hau da, ez uste haiei bagero nigeretik libiera jaten, eta gero libian trafikatzean eskullerri, eta mediterraneoa e, zeharkazan saia zen. Gertatzen dena da, e, proiektu edo ekimena gutxela izan dela, ba hotspot edo registro guneak sorteko aiena oso mugatua berako eh egindako diru laguntza kiretzi ez eta beraz nola e, trafika tailen eta eta migrazio migrazio tailen e, banon ba ez orain arte mantendu diren bezala la guerra beraz e, oso arriskutsua izatez eta du ibilbide guztiak ez bakarrik libian eh dituzten E, gizet, gizasku biden urraketak torturak eta Abar, baita ere libera iritsi arte egin darduten ibilbide guztia. Eta hitz egin dugun bezala orain badi dugu ibilbidean ere baldak eta batzuk daudela eta alternativa berrien bilo daudzala eta normalean alternatibariek beti izaten dira hasierako aukera baino arriskutxoa guak. E ikusten dut ditugurlarik baldintzak ba, zailak direla Europara iristeko ba berba da pentsatzena litzateke jendeak e, zeña egi zaldatzeko gogo gutiago lukeela baina hori ez da la segitzen dute migrazioak eta segituko dute aldudiren urteetan ere ezuk nola ikusten duzu Pero ikusten du fenomeno hau la nolabait geldi ez inadela, eta batez ere aien herri aldeetan sopiritzen duten ingarkeria eta ingarkeriatetan aurrera jarraitzen badu. Eta kontonitzen badugu dugu migratzi leasko, ez, ez dakitela e, Europan gertatzen diren e, nondinorakoen e, ez dakitela hori ze, Europan gertatzen diren e, nondinorakoen berri. E, bai, ideia bat badaukate, e, o, hakin errein daude gobernon laketa bat egondela, Ba, nola baite salbinik portuokitxi dituela, bina uste dute hori aldatu egin itekela, edo Europaren kasuan presio bat jagon daitekela. Nola baite ikkaukaten nire da Europa ente eunifikatu bat izango bat izango eta hori, nkauzan bera gertatzen zen urte iru urte, dobi urte, ba, grezera ziren... dut, e ieslariekin. Hau da, hain eh, ekusten zuten be greziara irizterako handia Europantze dela eta trabarik izango eta gero konturatun ziren tokian tokiko herrialde ba haien mugak berrezarretituzela iziak eraiki eta haien ibilbidea bidea eh, oztopatu eh. eraz, zaria da ere haien ba, oso eguneratuta eratuta mantentzuta eta ikitea zer bertazun den unean-unean eta zer den ba, europatik datazunan aldaketa zintut dinu, europatik datazunan aldaketa horiek uztizia, baina. Bizitza berri baten nesperoan edo aukera berrien esperoan oso zaldia da, e, pertsona bat geraztea eta esatea ez duela, e, etorkizun, etorkizun baten bilai joateko eskubitri. Europako eh, politikariak eta berbada hori indi gehiago, eh, gizarteak berko dute eh, atseman edo eh, zerbait asmatu asteko, ohi, ohi egiteko edo onartzeko edo eh, Baina, den bezala, da, e, zaila edo atera bideri gabeko e, krisia bat da bizitzen ari garena. Hane, irazabal, mireskar gure galdei erantzunik, eta, eta agte, bestaldi bat arte, izan untza.. Horzando, ezkarek asko duai.